Сільське господарство Сільське господарство – галузь, яка займається вирощуванням зернових рослин, овочів і фруктів, а також розведенням худоби і птахів. Сільське господарство забезпечує нас продуктами харчування, постачаючи зерно, овочі, фрукти, бавовну і вовну, шкіру і латекс, який служить сировиною для виробництва каучуку. Сільське господарство – найбільша галузь світового виробництва, в якій зайнято більше половини населення нашої планети. Трохи історії. Землеробство зародилося близько 13 тисяч років тому, коли первісні люди почали одомашнювати диких тварин. Згодом, близько 9 тисяч років тому, наші предки виявили, що кинуті в землю зерна можуть проростати і давати врожай забезпечуючи харчуванням і людей, і тварин. Першими культурними рослинами, очевидно, були ячмінь і пшениця. Революції в землеробстві Створення системи зрошення полів у Месопотамії 6 тисяч років тому і сухи близько 5 тисяч років тому полегшило обробку посушливих земель і дало можливість обробляти більші території. З 14 століття в Європу та Азію з Америки були завезені картопля, томати, перець, кукурудза та інші рослини. Винайдення нової техніки, наприклад, сівалки дже-тротулла 1700 рік, бавовно-очисної машини Елан Уітні 1793 рік та парових тракторів середина XIX століття помітно полегшило сільськогосподарську працю. ХХ століття Із 70-х років ХХ століття Зелена Революція, заснована на селекції та вирощуванні поліпшених культур і використанні добрив, дала можливість різко підвищити рівень виробництва продуктів харчування у відсталих країнах. У розвинутих же країнах Виробництво сільськогосподарської продукції виросло завдяки застосуванню сучасної техніки. Іллюстрації Молочна ферма Молоко одержують на фермах від корів, хоч кіз та овець також можна розводити заради молока. На сучасних молочних фермах корів доять за допомогою спеціальних доїльних апаратів. Потім молоко охолоджують і зберігають у великій цистерні до відправки на завод, де його розливають у відповідні упаковки або використовують для виробництва масла, сиру чи інших молочних продуктів. Перше. Худоба повертається з пасовища до стійла. Друге. На вим'я надівають доїльні апарати. І за допомогою вакууму молоко автоматично відсмоктується 3. Молоко перекачується в цистерни для зберігання 4. Молоко перекачують в автоцистерну для доставки на молокозавод 5. Після доїння худоба повертається на посовище Роботою ферми керують за допомогою комп'ютера Ряди зелених рослин посеред голої піщаної пустелі свідчення грандіозних досягнень сільського господарства та іригації. На початку XVIII століття англієць Чарльз Тауншенд придумав чотирипільну систему, завдяки якій не потрібно було кожного другого року залишати землю під пар.